Så, hej och välkomna till Nu pratar vi films julkalender. Det är jag som är Peter, och idag är det ju den 7 december. Och... Ja, och jag ska ta öppna en, en lucka. Men jag vill bara säga först att... Har ni köpt julklapparen till era barn eller familjemedlemmar? Det uh, nah. var bara uh, uh, Lite tips är i så fall att Kanske göra det nu uh, För det är väldigt många Som blir lite sura Om uh, Man inte gör det Och Ja om ni vill Vi blir inte sura men Om ni vill så får ni gärna ta Och skicka något roligt till oss uh, Nu pratar vi film uh, Och Ja, ni får skicka det till mig Först, för mig Peter Och Adressen är ju då Mälbygatan 17D, 53154 Nej 53151 I Lidköping Så Skickar ni det dit Så delar jag ju såklart med mig det till Louis och Louise. Det är så jobbigt att säga deras namn alltså, det... oj, oj oj, ja, men så är det, men eh, ja, vi blir inte sura men eh... det skulle vara väldigt, väldigt trevligt. Eh, man ska vara snäll på ljud, som man säger, men idag är ju i lucka sju och eh, jag ska ta och öppna en lucka. Och i lucka 7 så hittar vi faktiskt Star Wars 5. Det är Empire Strike Speck. Rumdet är det som står tillbaka, som vi tror svenska. En film, från, en film från 1980. Och ja, ni vet väl också att, ingen överraskning heller, att Star Wars är ju en stor grej för oss. Och vi ser fram emot nu givetvis Star Wars 7, som kommer komma här nu på, på bio, nära dig. Inte i en galax, långt borta, men i våran galax, nära. <laughs> ja, och, men Star Wars 7... Rymdipedet slår tillbaka, nu tappar jag bort mig där... Det är ju en väldigt, väldigt bra film där också. Eh... Som, som... Ja, som de flesta av de äldre Star Wars-filmerna. Eh, och ja, det börjar ju med att rebellerna är ju då på en isplaneten Hoff. Eh, det är ju. Han Solo och Leia och Chewbacca och C-34, och det De härjar runt där och... Sen så, ja... Och Luke, kan kommer vara på planeten Dagobah, där det finns en liten, liten... ...person som vi alla känner till som Master Yoda, som kommer träna upp honom trän upp Luke... Uh, ja... Lok han försöka och Yoda säger nej, inte försöka... Försöka finns inte... <laughs> nu ska jag klara att... Uh, ja... Star Wars är all Alltså Star Wars... Uh, ja, till och med de uh, nya filmerna faktiskt... Uh, det är riktiga fina julfilmer alltså... Uh, ja, som de äldre filmerna Så det är en film Jag satt väldigt mycket Med min familj, jag var Och vi satt ju och Kollade på Star Wars Jag tror Första gången jag såg Star Wars så tror jag var fem, sex år Gammal uh, Och uh, Ja Jag blev fast <laughs> i Star Wars Trösket uh, Och Ja, våra svenska tv-kanaler är ju så snälla och faktiskt och visar de här filmerna så står de såklart inte i en hylla nära dig så kommer de på tvn. Ja, passa på att se dem då. Alltså. Det är en julfilm. Alltså. Det är klart, klart att det är en julfilm. Det. Och... Brynnspel slår tillbaka, de är på hoftar och det är ju massa snö Så Stars var ju lucka sju där så den ska ni allt ta och se Det är ett tips från Nu pratar vi film eh, Ja God fortsättning Tack och hej, jippie-kaja